Ziburuko kolegioan egin du goizuntan xeaskak sartzeko prentsaurrekoa. Pandemiarekiko aurrikusia den protokoloa eta aurrikikoa jengurak aipatu dizkigu, peio johazurria sehaskako lendakariak. Momentuko jarzeuntako protokoloa aski harina dugu eta gomendua dugu, ikasle e, guziak betan hartzat aldea onditan. E, Gia erran, gaur egun hemen bertan e, lekuan ditugun kasu kopura ibegira zentuzkoa e, iduridun eurio horrek. Baina baraki, barakigu, pandemiak eburuzio bat ezagutuko e, duela. Barakigu eskueletan krestorak sortuko dira eta zabalduko dela. Barakigu ere, emendik biziki urbil, bainan Frantziakontan hartzen ez duen mugabaten gibelean, baitu gula klaster biziki importantak eta xifre biziki beldurgarriak. Urteantzear, Eburuzio bat izanen da, eta gaurko neuri adin horiekin ezineko dugu segitu. Be plana bat berko da urtean zehar, eta hori ez du bat ere aurrikusi ezkunt natsionalak. Ez du bat ere aurrikusi bereziki baliabidea aldetik. Eaen mila postu sortu dituzte, e, da kasle postu sortu dituzte taldeak dezdoblatzeko, Nafarroan zazpion eta berroita mar, frantzian zero. Guk badakigu, uh, talde tipitan arritu behar badimadugu, taldeak dezdoblatu behar badimadugu, aukera bakarra izanen dugu ikasle batzu etxerati gurtzea ez ditugu ikastuetan ditugun baliabide eskas Beste Beste batera pasatzeko baina, aipatu duzu ere ikasleko purua, jaztik aurtenera piskat maitea handizkiguzu, datu horoko horiek? Aurtenere askundeak segitzen du, sehaskan, uh, jaz, sartzea ginguen lau milata bat ikaslerekin, aurten lau milata ogeita bat ikaslerekin. Azkundea bereziki dugu uh, bigaran mailetan. Koligioetan talizeuan azkundea azkar batekin segitzen du, lan mailetan aldiz uh, mententze batean gira. Eta hori ez da ez emakitxarra jakinez departamentuan sortze gero gutxiago gutiago badela. Orokorki, Departamentoaren sehun si ikasle gutiago badira dira mailetan eta gu kupuruak menten zenitugu. ABS-en gaiak, ipatu duzue Frantziak maiten duen lantxari pala ABS-ak edo laguntzaile berezituak hartzeko. Zuek zehiditzi duzue hortaz? Sehaskan eta bereziak kandugu beti uh, inklusioan diren aurrai buruz, uh, behar bereziak ituzen aurrai, aurrai aurrai buruz, eta gure inklusio protoko lan diren aurren kopurua emadatuz eta badoa urtero. Horten eun eta hobe eta ditugu protokolo hortan direnaik, eta horietatik behoi eta emberetzik hau ezaz laguntzaile bat behar dute uh, klasian. Inoiz ez dugu izan horrelako kopulu handirik, eta horretan txartzen zeltasunak izan ditugu autagaiak atxamateko, eta gaur egun zazpi postu utxik ditugu, eta egira horrendik autagaiak uh, xekatzen zazpi postu horiek betetzeko. Baina dugun zeltasuna handiena da lan horren prekaritatea. Uh, Ilabetean betean, zazpiuntabero eta mar euroko soldata onkitzen dute langile horiek, jakinez, astean zer biziki disponibilizan behar dutela, bai ordu tegi aldetik, bai ere uh, mentalki, lan hori biziki akigarria da, psikologiko ki, eta noiztenka pozaz betea ere, elorperak badilelaik, baina negun egurokotasunan zaila dela barakigu, eta prekaritatea gaitzen delaik, auta gaiak atxamateko da.